Beste ederragoa izan dadin afitza desberdinak plazaratu ditu herriko etxeak horietan erasoen kontrako afitxak. Gauean gidari lanak eggininen dituen arentzat gaueko kapitaina izanen den pertsonarentzat beraz, eskumuturreko bat plazaratzen dute eta horri esker pegatina duten ostatuetan alkolik gabeko edariak urririk ukanen ditu. Eta ondakien kudeak eta hobe batentzat, bost ondakite gitsipi edo ondakien biltzeko gune ere finkatu dituzte, Igald baionako asuanta. Honiteeta satisfetu en partiki du pasaj du kamiion ben. Ez ginen kontent Hondakien biltzeko kamioiaren pasaiarekin bereziki atxaldeko lauak eta erdi bosstaaldean ibai bazterrean eta horregatik kontainerrak ezarriko ditugu hainmat punu estratekotan. Kipermetron dakuhir Eta berinarentzat zutabeak ere zortzehun litroren pareko biltzen alko dutena, bereizketa selektiboa egiteko gisan. Beraz bereizketa selektiboa egitea da helburueta bat baina aldi berean beste giroan hodakin kamioinak ez gaituenatuuko atxaldeko lauak eta erditan. Pasaj, sempatik, de, Autorik hartu nahi ez duten entzat ConONolus sistema martxan izanen da ere, autobusak erregularki meiztasuna handdiarekin iparraldeko gune desberdinetatik eta gune desberdinetara.